is die 23ste november 2009. Hierdie is Gochabuit nummer 10. Hey, my naam is Natasha. Hier uit Londen sê ek, welkom vir amal wat luister vir wat ek al, op wat er uur van die dag jy ook al luister. Ja, ons amal het een bykie bezige, bezige weke gehad. Klink vir my daar in die potgooi wereld. Ons was amal bykie stil, miskien een week of so gemis, maar ons is, ek en vanavond, probeer lekker lang in die kie maak, ek het besig een week gehad, so ek het baie niks om veel te vertel. Want sy het, uh, skop af, ek het uh, laas week maandag het ek, nee, kom ons begin by die saterdag, laas week saterdag het ek um, kaartjes gekry by my skoensersie vir my verjaarsdag uh, om my opvoering te gaan sien in die West End, in Londen. En die plei wat ons gaan kyk het, sy naam was An Inspector Kols. En het gaan oor een familie, een redelike wella familie, wat um, besoek word dier hierdie, hierdie inspector, politieman, um, wat dan vir hulle sekere vraag vraag oor een vrou wat selfmoord gepleeg het. En die reden om sy selfmoord gepleeg het, het elke een, een bykie is te doen met wat hulle met daag, of wat hulle anhaal gedoen het dier haar leeftijd, sonder dat hulle eers besef het of gedink het oor aan die konsekonses wat kan gebeur. Um, het begin af waar die vrou mens het, het by die ouse sy fabriek gewerk en al die mens het op straik gegaan en sy was een van die mense wat gevra het of um, hulle nie bykie meer geld kan kry nie. En toe die staking nou oor is te besluit dat nie van okay, hulle gaan nou, nou net wegwijs. Hulle gaan haar nou afdank, want sy is een van die van die uh, troublemaker basis. So het sy toe nou aangegaan en gesikkel en omdat daar bekie sykte was, het sy gelukkig plakkie gekryne in een winkel, klerenwinkel vir die mense. En so was sy toe toe ook uh, assistent gewees in die winkel. En so met jare aan het die ouwiese fabrik, dit was sy dochter nie gehou van die manier waarop die vrou iets gekyk het nie. En sy het so toe haar invloed gebruik om die girl so um, gevaar te krijg pasies op die einde van die dag. En dit gaan ook so door die historiekie uit, wat, wat sy nou op die ou einde selfmoord pleeg. Um, omdat haar leven net elke keer as sy ding sy van gebruik, dan kom hierdie mense bykie hoer as sy, of bykie reiker as sy, en hulle kras haar drome, en hulle maak net het vaar onmoendlik om basis te lewe. En toe dit my nou na bykie laat dink oor ons, ons, um, hoe kan, wat is die woord, ek soek, ek sê, ons gedrag ten ander mense, hoe dit hulle beinvloed, of hoe dit hulle lewe kan verander of jou leven verander dier iemand anders gedrag, wat hulle nie eers van bewus is nie. Soos, jy kan, dit kom sêke neer, as jy vriendelik is vir die oukie wat op die kant van die straat sit met sy blikkie en skit, en jy gooi vir miskien, een 20 syn stik daarin. En, net die feit dat jy, nie net die geld, nie maak is ook hoeveel geld jy in sy blikkie gegooid nie, maar die feit dat jy dalk vir hom goeie dag geset, en net, nie, nie net voorbij hom geloop het nie, of, of net oogkontakt met hom gemaakt het, kan dalk maak, laat die ou dalk nie vanavond vir die bus gaan instap nie. Um, das, da's altyd dinge wat jy doen, waar oor jy moet dink, ek dink. Uh, ons is so makkelijk om net so haastig die releve aan te stap, dat ons nie ons medemens raak sien nie en baie keer dat het, die implikaties op hulle lewe goed of slag, dit, um, dit is, dit is ding wat my wekie laat dink het oor hoe ek met mense praat, en hoe ek mense sien, nie neerkijk op mense nie, ek, ek probeer herrig voor, ek weet hoe dit voel om, soos uh, rustigse blok na die dag gesê het, om die verkeer kant van die pad te bly, ek is, ek is heel bewust daarvan, toe ons groot geworden het, was dit, uh, het ons rarig waar nie aan die rechte van die pad geblei nie, maar my gelukkigste kinderjare kom van aan die verkeerde kant van die pad blei, want die community sense in, in die communities is vir my, bekie sterker, as amal net niks het nie, is daar niks om meer te kompenteer nie, so, jy, jy het meer vriende of rechte vriende, in soke situasies, maar dit is nie waar wat ek wil praat nie, ek wil meer praat oor jou aksies teen oor ander mense, even as hulle dalk nie het wat jy het nie, soos miskien die boemelaar op die straat, ek het nou dis het nogal heel snaaks, maar ek het nou die dag het ek oud hy staan altyd daar by die stasie by ons en ek probeer eigentlik nie vir hulle geld gee nie, want jy weet nooit of hulle dag drank of dwellings of enige ander ietsie met, met dit het nie, ek probeer die partij keer probeer ek die, die big issue by die homeless ookie koop, wat daarvoor my Marks Spencer staan. Nou, die big issue is, uh, is, is nie korankie, is a tijdskrifie, op a tijdskrif, wat heel goed aan mekaar gesit word, Va partij van die, van die rubrieke binnen, is, um, is baie lekker om te lees. Is nie a goedkoop, ek denk hy snel nou 2 pond, 2 pond 50 vir die, vir die boekie, vir die tijdskrif. Maar die 2 pond 50 wat jy vir die boek betaal, gaan dat die oudkie daarom vanavond ordentelike plek in een hostel gaan kry, as hy een sekere aantal verkoop het, en uh, in plaas van dwellings, jy gee nie vir hom direct geld nie, jy gee vir hom geld vir die boek, hy moet sien hoeveel geld hy gegeet vir die boek, anders is hy in groot moeilikheid, ek is nie precies verzeker hoe dit werkt, en ek moet al met die oud gaan praat, en vir hom bykie meer gaan vraag, en net uit net ooit geselskap, en die keer wil hulle nou, hulle, Is in die situasie om het dalk so verkies, of om in die lewe hulle bykie kakkaartig gedeel het? En hulle is nie rarig minder as jy nie. Hulle het nou maar net bykie van die bad turn gevang. In elk een van die ouwens wat nou daar op die stasie staan, het ek toen nou die dag, wil ek nie vir hom geld gegeet nie, maar ek het vir hom gesê as hy saam met my kom, onslik vir hom een uh, toebrooikie by die, by Marks and Spencers gaan koop, en ek sal vir hom, koffie by McDonald's gaan koop, as hy wil, of as hy McDonald's wil, en like vir McDonald's, en hy sê nie nie, hy wil asjeblief, a, um, a slaai hee, by, by, um, soos a pasta slaai, ek sal vir hom nie, dit is nie nie probleem nie, ek sal vir jou pasta slaai koop, en ek sal vir jou, uh, f, a chocolate drink, of a koffiekie koop, En hy was net so dankbaar geweest dat het my amper al slegge voel het, omdat ek jylle aan een paar keer net voorbij die ou geloop het, om, om nie eers raak, of probeer raak sien het nie. Jy weet as jy so voorbij die ou loop, wat daar met sy blikkie sit. Jy, jy, jy, jy kyk onige plak, en andere plak, jy, jy loop amper een bus uit sy wielen uit, so dat jy nou nie hierdie ou met raak sien nie. En baie keer wil hierdie ou ons nie rarig. Hy wil nie eers jou geld heen nie. Hulle wil net jou, um, net een bykie weet, hulle is nog mens. So ek het nou maar gedink, ek sal as ek hom nou sien, so nou nie elke week neem, maar so eenmaal een maand, as ek weet je geld en dan sal ek nou maar vir hom, vir hom vraag of hy pas, pastasalot wil hee, of hy brooiekie wil hee, of hy ietsie anders warmer wil hee, want het, ek het ook, nou ons nou terugkom van, uitkom by die um, theater uit, nadat ons die opvoering gaan kyk het, het het vir my opvallend gewees, hoe verskruidelik koud dit was, en, ek besef, maar dit is nie eers die middel van die nacht nie, so dit gaan nog kouder wees, en hierdie ou, oukie moet, sekende maar sy bottelkie, whisky of moonshine drinks, wat hy dier die nacht kan maak, en as hy vrachtig waar verkleim. ek voel, ek weet nie, ek, ek voel nie rarig, op een manier voel ek nie jammer vir hulle nie, en op een manier, dan dink ek, jy sê maar het moet moeilik wees, en ons met miskien nie heel te sympathie met hulle, maar net so'n bykie empathie met hulle, empathie met hulle het, so hulle, nie. dit is nie moeilik nie, en om te praat oor mense maar, ek dink, dit is nie net oor houmdesmense nie, ek dink oor enige iemand, daar is mense in my lewe, wat impact op my lewe gemaakt het, waarvan, partijse name kan ek onthou, en partijse name kan ek nie eers meer onthou nie. En ek is seker, hulle weet nie eers, wat hulle vir my gesê het nie, maar ek onthou nog baie van die woorde, wat die impact gemaakt het op besluiten wat ek doen. So dit is nie maar wat hierdie hele plei my laat aan gedink het. Dit was, ek sal het aanbeveel as dit nog in die West End wees, ek weet nie tot wanneer dit wees nie. Ek het gehoor dit skyf van theaters, maar as jy die tykie krijg, of een kans kry om die ding te gaan sê, en inspector calls. Dis raarig voor die moeite werk om dit te gaan kyk. Dan het ek die maandagaand is as ek weet hoe theater toe, daar is so, is een klein theater, studententheater, recht langs waar ek werk, en as jy op die maandag aand gaan, dan betaal jy goedkooper vir die kaartjes, en ek en een van die vriendinnen by die werk, as daar een nieuwe op, opvoering uitkom, dan, uh, Probeer ons kaartjes kry, let ons dit gaan sien. En die producties is nogal heel uh, interessant en rarig waar die moeite waard vir die geld wat jy betaal. Ons het, um, een ding gaan kyk, opvoeding gaan kyk, um, I found my own. En dit is uh, gebaseer op een boek met naam, die selfde naam, door Jasper Reed Silk uh, moeite werd my boek te lees, maar die opvoering was absoluut fantastisch geweest. ek het het waardelijk waarvoor genoed. Gaan hier die ouwe oor wat in sy veertigste, wat die midlife crisis het, hy is bezig om dier een echtscheiding te gaan, en sy kinders denk, hy losers, en hy besluit, die enigste of die laaste ding wat hy nou succesvol gedoen het as a jong mens, en wat hy nou net laat vaar het, was om die Franse hoering te speel. En hy besluit nou, hy gaan leer hoe om die ding ordentlik te speel, en dan gaan hy een levendige opvoering doen, met een van Mozartse se stikke, wat geskryf is, specifiek vir, vir, die, vir die Franse hoering. En um, dit was net vir my soos naaks geweest ek het dit werkelijk waar geniet, een van die vraag wat hy gevra het in die, die stuk is, hoekom is ons in ons leven afgelegd, as ons, ons leven dink, wat ons gedoen het, hoekom dink ons altyd net aan die slechte dinge, of die dinge waarin ons misluk het, en ons vergeet so makkelijk die dinge, wat, wat ons recht gedoen het. Ons focus so altyd op die, op die dinge, wat ons nie kon doen nie, of nie recht gekry het nie, of net nie gemaakt het nie, dat ons, nou, dat ons so depressief is, omdat ons dink ons is een mislukking, dat ons al ons successe net die hele tijd miskyk. So dit is nou vir my, uh, so bykie van een, van een ander gewees, van een ander oogpunt uit, wat ek uit die stuk het gevat het, dit, dit was ‘n verskrikkelijk snak, die, die ouwe het gespeel het, is een eenman show, so hy doen al die stemme, en hy is net hy die op, die, op die verhoog, vir een uur en 20 minuute, en rarig waar, fantastisch, dit is, dit was so, um, net absoluut kruid gewees, om iets hier so vars en so lekker te sien, en die ouwe, soos ek sê, die ouwe het opgevoer het, het rarig waar een goeie job gedoen met dit, en ek het het waardelijk, waardelijk waar geniet. En dit was die, die maandagans events, so kom ons toe by dinsdag, en dinsdag het ons die augustdal op Wembley gaan ontmoet, en ons het gaan kyk hoe spiel die bokket in die serkens, en uh, weer eens, a fantastische aand, Ek het net vir Johan en Anja en Fran en vir Willem sê, dit was absoluut great gewees. Oh ja en vir my man ook, want hy was saam met my. En dit was net soos naaks gewees, Johan en my man het vir die surrogens geskry. En ons was basis onderring door die Suid-Afrikaners, dit was iets oor die 64.000, nee, 46.000 aan die kant toe om, ek is nou in Afrikaans te sê. 46.000, net so oor die 46.000 mense gewees, wat opgedaag het vir, vir, vriendelik, vir vriendelike wedstrijd. Wat, um, nogal, ek, ek kan nie onthou, wanneer laatst is ek, so, ek omringdeer soveel Zuid-Afrikaners nie. Ek het um, so lekke bads gekryd, toe ek op die trein gereid, want oorals waar jy bykie gekyk het, is daar so, hier en daar sien jy nou, daar is so, ouwe sy springboktreitje aan. En terug ek nou by die trein afkom. Toe besef ek nou by die stage by ons is, die massa mense om my is allmaal Zuid-Afrikaans. En hulle, meeste van hulle praat in Afrikaans. En dit, dit is, ek weet nie om het te beskryf nie. Dit, dit laat jou haare soe bykie op jou vel recht staan Want, uh, dit is iets wat jy herken. Dit is iets wat jy kan voel. Dit, dit maak jou saamstaan. Dit is, dit, uh, dit was nogal veel snaaks gewees, ons nou in die stadion kom, en die ander twee screen nou, vir, vir die ander span, die ander Suid-Afrikaanse span, amper, <laughs> maar, die rugby was lekker geweest ek denk die rugby was, baie, gelijk geweest daar was so, springbok het goed afgeskop, en dit het, het al een bykie moe geraak, en, en het op die einde van die dag, een bykie verloor, maar, wat ook toe gebeur het, halfduit, net so voor die wedtruit, moest jy in, uh, SMS stuur, om, met jou naam, jou steeknummer, in al die storykies op, en dan sê hulle nou naam uit die hoed uittrek, en drie mense gaan die kans kry, om 250.000 pond te wen. En om 250.000 pond te wen moes jy die rugbyballes dwarslat raak skop. So jy staan omtrein, ek dink het was iets as 30 meter terug, en jy met die bal dier die licht, so jy mag die pleise drop nie, dier die licht skop, en dan moet jy die dwarslat raak skop. As so jy die bal, die dwarslat raak, dan ben jy nou die geld. En, um, <laughs> so dit nou drie oukies daar op jy veld, en die eerste oukies stap so nader, en so klein kort oukie man, is nie rarig, hy het so'n bleskopiekje, en jy denk nie veel van hom nie, ou het sy kouse aan, nie as voldendlik skoene aan gehad, vir ek bekyk nie, maar, hy kom seker nou maar van die werk af, hy staan sy daar op jy veld, en sy kouse, en hy sê die van woordes wat, gaan jy doen as jy die geld wen, hy sê, hy vat al die, die dansende poppies uit verete, as hy die geld wen, en uh, hy skop door die bal, en vrachtig skop hy die doors raak, nou as jy dink, die kaartje om in te kom vir die aand, was maar 10 pond gewees, en hy stap die aand uit, met 250.000 pond, een kwart van een miljoen pond, <laughs> dit, dit, dit, ek weet nie wat, jy, wat sê jy as jy soe iets ben? Ek het vir Toby gesê, as hulle my naam trek, dan breek ek so vrachtig my knig om die geld te ben, wat ek sal het ben. En die hele ding was, jy mag nie, jy moet nie die ding oorskop nie, jy moet nie die ding onder die pale skop nie, jy moet die dwarslaas raak skop. En die rugby surrogans het gegaan na versekeringsmaatskapie tevlieg gesê, hulle wil hierdie event aanbied, um, kan hulle versekering daarop uitneem. En die assessors het gegaan en gesê, ok, fine, dit hoeveel ons dit gaan assess. En hulle het vir die surrogans gesê, ok, die risiko daarin betrokke is nie so erg nie. Ons sê vir julle, betaal ons 10.000 pond en as dit dan gebeur, dan sal ons nou die ben geld uitbetaal. So toe vang die surrogans nou lekker bargain daar ook, want in plaas vir om hierdie 250.000 pond uit leie zak uit te betaal, het hulle selfgecover en net 10.000 pond premie betaal en die versekeringsmaatschappij met, met basis die jylle wend geld uitbetaal. So even die ouwens wat die SES-sendig gedoen het, het, uh, het gedink, dit is baie een baie 1 in 1 miljoen kans dat dit gaan gebeur, en het in hierdie die lack of die hand gehad, en dit was nogal, soos ek sê, heel snaaks gewees so hierdie kort mannekeens en gauw, so nou die dwarslaat raaks koop. So dit was die uh, dinsdag hand geweest. Die woensdag het ek opgestaan, en ek is die dokter toe, ek het my, my dokter gaan sien vir my knieg. Dit is heel snaaks gewees, want ek het uitgewerkt, dit was 600 daag van die oorspronklike besering, wat ek om gaan sien het toe. En um, dit was toe bykie bezig gewees, hulle was so een uur wat achter met hulle met hulle ondershoeken, maar dis, dis nou maar, dis nou maar waar ek gewoont is, ek doen dit nou amper vir 2 jaar, so, ek weet nou al bykie wat om te verwag, as ek daar opdag, so, ek het my iPod saamgevat, en ek het vir my moviekie opgelaai, en so het ek nou maar gesit en, en game speel en movie kyk, terwijl ek vir hulle gewag het, en, uh, ek het toe, een van die ander dokter gesien, want my dokter was toe, bykie, te ver achter gewees, maar ek hou nogal van die dokter, wat ek gesien het, dus, uh, my dokter is dokter McCullough, en die dokter wat ek toe gesê, is dokter Andrews, dit is een groot man, dit, wie hy het hande wat rakpiebal met een hand sal omvat, dit is een mammoese groot man, maar verskript ek nice, en laas keer toe ek gesikkel het, het hy my ook gesê, so hy het my naal voorheen gesê, en toe my verwys. en, um, ek sê toe van, aan die een kant van my been, is daar bort hy keer so, bieke van a, So, nie, klap nie, maar dit, dit, dit voel of iets bietje hak, as ek my knie gereg uitmaak en buig, en as ek, bijvoorbeeld as ek gaan draf of hardloop, dan as duiling bietje vang, dan, dan voel het of iemand my bietje een lammie gegeet op my been. Hy vrouwt of my het ek enige ekstralen gehad na die operatie, ek het die van nie, ek het net een MRI scan gehad, en hy stuur my toe vir a paar ekstralen, En teruggekom by so met die ekstrale en die skroef wat, wat my ligament vasthoud aan die boekant wat in my been vastgeskroef het. As jy nou denk aan een stukje hout en jy partijken dan skroef jy nou die, die skroef bykie te vinnig in, dan gaan hy so bykie op a angle in. So die een kant is binnen die hout en die ander kant is nou, nou dis die selfde manier uh, wat die skroef van my knie gaan sit en een deel, of 'n klein deel, van die kop skeef, skyns uit, en, um, so my spear, omdat hy nou swak is, haak per aan die ding vast, en omdat hy so swak is, dan dan haak hy ordentlik vast, so as hy nou oor die ding gaan, dan spring hy nou, en dis wat, wat nou bieke sêr is, het hy gesê, oké, okay, ons kan nou twee dinge doen, ons kan, ons kan oopmak en weer ingaan, en die hele ding doen, of, ons kan, my visio vir 6 maanden, bieke meer in, intensify, en kyk of die spier sterk genoeg is, om my heel tyd oor die ding te gaan, so to sê ek vir hom nie, dit hou nou nie rarig, my progress op nie, ek het, ek het heel goed gedoen, om te kom tot waar ek nou is, so dit, dit, dit is nie rarig in die pad nie, ek so 3 maanden terug slik, sê so ek, ek gesê het nie, ek kom ons gaan in en maak het ordentliks kon, maar op hierdie stadium is ek, het ek net begin draf, en, dit draak piekie, ek kan voel my been draak sterker, so, ek denk nie daar, ek is weer nodig om in te gaan, net om die skroef weer in te gaan skroef, en, weer in diewe gat te boor, en, ek weet nie wat sy anders, storisch nog, met die ding aan te doen nie, die ding wat in plek moet gauw word, is in plek, so ek moet nie net die spier rondom ombou, so dat hy sterk genoeg is om nie vast te haak nie, so dat hy sterk genoeg is om net oor die ding te gelijk, So net ek gedink, miskie met ek morgen aand daar by die hockeytraining opdag, want het is nogal lekker plat, as jy op die estrou haartlip is het plat. Daar is nie redag iets, soos, soos jy op gras sal haartlip, is dat alke mol wat die gat gegrauw het of die ding nie. Maar het is, het um, is bykie reenerig hier by ons, so ek sal maar sien hoeveel jy weer morgen en sal ek, uh, sal ek nou maar die besluit doen. Ek doen goed met my lyseie hier so vanaand jong. So dit was nou woensdag se se stories gewees. Donderdagoggend vier uur te word ek wakker. Met 'n kop seer wat ek gedog het iemand het my ek weet nie 'n gat in my, in my oor gedrilled of iets, ek weet nie. Maar dit was ek het seker effekie verkeerd gelê. Ek sê ek klink soos 'n ou krok. Ek het seker verkeerd gelê en spier my skouer of iets raak gemaak. En, het is my kop verskriklik seer gewees. En ek is soms een bleek gelijk. My man het gereken, die varkie groep het my aangeval. Maar, uh, ek is, het is my so baie vinnige varkie groep gewees, want ek is nou ooruit. Maar in geval die donderdag, toch ek nou wok bakker word, is het die middag, ons sal die aand, sal ons uh, Frankrijk toegereid vir die naweek. En my man is like, baie bekommerd oor my, omdat ek, ek like syk jong ek bel toe in werk ek sê vir, ek is baie jammer, ek, het, ek voel hardig nie lekke nie, maar ek sal van die huis af werk, en, um, so het ek toe van, van uh, half acht sekant, of het ek die hiesel getrek en een paar goeders gedoen vir die werk, en so drieën sekant, sê ek vir, ek is nou klaar ek het na hele dag sy werk ingekry, ek dink die bad, vier uur in die oog, en die, die massel, sê ek een bykie losgemaak, want ek het heel wat beter gevoel en dus so kom ek toe my gesê het ek sal werk, ek het nie kans gesê om op die trein te klim nie, maar ek het kans gesê om daar een bykie werk te doen, en uh, my manager het vir my so bykie, het is basis monkey work gee om te doen, maar dit is goeders wat gedoen moet word, maar as jy, as jy so bykie breindos was, soos ek donerig was, dan is het nou lekker werk gewees om te doen, en hy het, so dreer, het ek toen my afgeklok, en vir ek sê, ek gaan nou waai, Ek sê dit vir my man, so, ek gaan net vir so'n uur le, <coughs> excuse, excuse mense, en ek gaan net vir so'n uur le, maak my wakker as jy recht is, en ek is nou gepak, en alles is recht, so as jy nou recht is om te waai, dan uh, dan laat jy my nou weet, dan word ek bakker en hy het my seker so'n vijf uur wakker gemak, en so sy het my ook, ons kan nou gaan, en hy het my so'n kijk gegeet, en so sy het nie, hy dink nie, ons moet gaan, ek sê vir hom nie man, ek is fijn, my nie worry nie, geen worry te veel, kom ons gaan, ons het nou daarvoor betaal, het nou nie baie geld nie, ons het soms een e-tap gekry, so een goedkoop hoteliekie, denk jy betaal iets soos 31 euro vir die ding, vir die aand, so dit is rarig waar, amper niks nie, so as het nou nie gekom het nie, dan was het daarom nie groot los geweest nie, maar ek wil rarig waar gegaan het, en so het ons toen om een besluit te ons gaan, en ek het my slipperkies aangetrek, en ek het my kusinkie onder my arm, en ek is hier op toe en um, ons het ingeboek, op die Jero trein, nou is iemand nog oor die Jero trein was nie, ons weet nie wat het is nie, is het fijn tussen, tussen Engeland en Frankrijk, hier hy jou kaart op die trein, en dan gaan die trein, is amper soos die Jero star, maar die Jero is soos trein trein, waarop jy sit, en die Jero tunnel is baas soos die, een trein waarop jy jou kar opry, en dan gaan hy nou 35 minuut vir 27 myl, kom aan die andere kant uit, en dan ry jy nou aan die andere kant van Frankrijk, waar jy wil wees. En so het ons nou op die, ons kaart die nou op die hieruithandel getrek, en we het bietje geslaap, en op die andere kant moet ek nou kaart lees, in die donker, om ons by ons hotel te kry, en ons het sekker so 12 uurse kant het ons daar in Lille aangekom, Em by 'n nice gewees, want die hotel was heel ek meen soos ek sê vir die prijs, is dit 31 pond vir 'n of 31 euro vir die aand. En ek denk ons het iets soos ek dink ons het iets soos 50 euros betaal vir die twee aande saam omdat ons nie oor die naweek ons eerste aand gehad het nie of so iets. Dit was regtig baie goedkoop geweest. En dan sluit dit nou ontbyt in. Dis nou nie 'n uh, baken en alles nie. Dis is net like 'n Franse Daar da is heel wat brood en jam en daar is paar yoghurts en, en, en um, brooikies en soke type goeders. So, jy krij daarom ietsie om te eten in die ochend ook. Wat ek hou van die etapsel, het leie stoort en badkamer in die kamers, waar as jy na Formule 1 toe gaan, jy baie keer minder betaal, of soos een paar euro minder betaal, maar jy moet die badkamer met wat die ou onder in die gang deel. Maar nou ja, so het ons toen oma daar ingeboek en ons het al twee daar op die bed uitgepaas, heel moeg en ons amper recht hier ontbijt geslap. so 15 minuut voor ontbijt opgehouwe toe, word ons wakker en ons jaag toe daar af ondertoe en gaan eet een brooikie en kom toe terug. Ek het vir so nog een uur in die slaap gesê, ek wil nog een uur slaap. En uh, toe het my manne besluit, hy gaan stoort maar hy het nie die stoort, gordijn, ordentlik, binnen die stoort gesit nie, en hy het dan vir ons kamer oorvloed, of bubvloed, ek weet nie wat sy voortvloed nie, maar hy was net water waar jy kyk, en al wat ek kon oor terwylik slaap, is like, oh shit, oh big hairy bollocks, en <laughs> ek het so gelag, want hy was, hy was kwaad gewees, maar was so heel kalm ook geweest op die selfde tyd, want hy nou die badkamer onder water gemaakt het, met sy gestoorte rei so ons toe, uh, ek het toe nou nog steeds nie lekker gelijk nie, maar uh, ek is nou maar daar aangegaan want ons is ons nou daar, en ek was ons nou gesê ons moet gaan, en toe het ons nou bykie in Liel gaan rondloop, en Liel is nogal een heel oulike geskietkundige plekje om rond te gaan loop, ek denk dag, dag na alf is ek genoeg om om te doen, daar was nie so om te sê nie, maar ons het gegaan en die kerstweesmark is ook aan, die kerstweesmark het begin, So toe wil ek nou bykie daar gaan rondkijk het vir a paar geskenkies en ander ranne idees wat ek daarop vir kerswees kan doen. En toes um, ons nou besluit, ons sal in plaas van al die plekke rondloop wat ons gewoonlik doen, omdat ek nou syk was, sal ons someneer die tourbusie kry. En ek denk ons het iets as 8 euro betaal vir die tourbusie vir die eer, maar hy vat jy om die hele ding. En hy wees jy die architectuur van die verskillende oud dorp en die nieuwe dorp en ook waar die stasie van die star terminal wat in Lille in gaan. En van daar af kan jy Parys toe gaan en Brussels toe gaan en en 'n um, hele paar netwys nice toe gaan. Daar's hele paar treine wat in verskillende rigtings doop loop van daar af. So dit is nogal 'n besige besige plekie omheen te gaan. En soos ek sê, daar's hele paar ouelike geboue. Daar's 'n um, fort in die in die plek ook. So dit is um, Dis die moeite waard as jy vir die dag of twee, as jy vir die naweek, jy vir die plene gaan, um, Jy kry nogal heel wat af, um, partij keer in die korant kry, en so uitnipselkie wat jy op die discant, die Eurotunnel Euro kan gaan doen. En dan kan jy so met gaan, dis as ek sê, ons het in die etap geblei, ons is baie centraal, ons het omtein so'n vijf minuutese stap van die cent, van die centrale plein afgewees, in die dorp en ons het goed goed betaal, en jy soek net een plekje om te slaap, so jy moet nou nie een budget, en een 5 star luxury hotel gaan kry, want jy, jy gaan nie heel dit in die hotel bly nie, jy soek net een plek wat skoen is in slaap, en die e is, uh, is jy alryd, right. ek denk hulle, hulle doen hulle job iets alryd, en soos ek sê, so, jy krij ontbuikje ook in die moorde, So, to het ons nou uh, die busje gevang en teruggekom en to het ek nou gesuk ek is nou moeg, ons moet ek nog weer bykie gaan slaap. En ek, ons het so terug hotel toe en ek het um, gaan slaap en my man het bykie gaan verdwal vir 3 uur en teruggekom en to het ons nou gaan ietsie gaan soek om te eet. En het was lekker gewees, die uh, restaurant wat ons gekry het, was een typische Franse restaurant en omdat dit so nabij aan die Belgische um, boder is, die grens is, het al baie Vlaamse ehm um, resepte op, op die menu gewees. So dit ek ek het afgeskop met my 12 slakke en hulle doppies wat jy moet uitkrap en vir my hoofgereg het ek um, het ek tong gehaat. Beestong met 'n verskeidelike lekker sousie boop. En uh, ek is liefde tong, ek, as, ek, as ek kans krijf ek kan, dan, dan probeer ek vir my ordentelike stikkie beestong hier so kook. Maar uh, dit was nou baie lekker gewees om dit op een menu te krij en dit te kan bestel en te eet in een restaurant. Dit was uh, die eerste keer wat ek dit so kon gekry het. So het ek nou dadelijk van die kans gebruik gemaakt om vir my so stikkie tong in die, in die sausie te eet. Ek dink chips saambuig ek het nie baie van die chips geëet nie, ek is nie rarig een chip eeter nie, ek hou nie so baie van chips nie, maar anyway. ons so het ons toen om die aand tot op einde gebring en ons is terug te to hotel toe, want ek is toen nog steeds nie baie lekker nie. En ons het dan die slaap geraak en my man het geloo, hier so teen twee uurse kant het hy uh, stoute manewales geluister in die kamer langs ons. Ek het gelukkig uh, deerd het geslaap. Uh, ek was gelukkig syk gewees. <lacht> dit is nou verarig, dat nie waar nie, iets waarna ek wil luister nie, maar hy sê dit was nogal heel snaks om die mens aan die andere kant die hele tijd vir hulle geskreel met shut up in Frans. So dit was heel snaks geweest. Sê hy, omdat hy nou moes geluister het, hoe die twee langs <lacht> dit nou aan die gauw sit. Maar gelukkig, soos ek sê, het hy ook nie gevoel hy met my wakker maak, om om die niets met my te deel nie. <laughs> Want ek sê nou prachtig, waar die heling geweest is, as ek daarna moes geluister het. So nou, ja. So het ons nou die volgende nog met wakker geword en uh, ons ontbijke gaan eet en soms so vroeg vroeg uitgesit. En ons het toe besluit, ons wil, ons het um, gaan kyk en rond gaan ry op die op die wat het op die Besselvelds basis, van, van die som. En die som was die eerste wereldoorlogse groot uh, lijn, of die lijn, wat gauw is tussen die Franse en die Duitsers, en van die Engelsen ook heel wat, daar heel wat mense dood, daar is duisende, duisende, duisende mense, hulle het basis hier so op is hulle opgeleid vir 6 weke, en dan is hulle daar gesit, en meeste van die oudies wat hulle opgedaag het op die eerste dag, is op die eerste dag doodgeskiet. En dit was my verskriktlik uh, emotioneel geweest. Ek, uh, ek het nie rarig baie kennis van die Eerste Wereldoorlog, of, of jy, jy meeste van die tyd denk jy nou maar oor die Tweede Wereldoorlog, en jy denk maar Hitler en die concentratiekampen en die type ding, maar die Eerste Wereldoorlog het my... Uh, het my nou bykie gemeer interesseer, omdat ek nou op die plekke gaan besoek het. So soos jy nou rondry, kry jy nou hierdie klein uh, begrafplaasjes, oor langs die pad. En daar was makkelijk so tussen 2 en 3000 duisend grafte, in hierdie klein begrafplaasjes. Het is net so, jy ry na nou so opveld, en dan, je waskeelik is daar so klein, klomp wit stinkies in, in die meer. En toed ons nou by paar van die plekke gaan stop, en wat my opgeval het, wat so 'n paar van die wel, omtrent al al die ehm um, begrafplaasies het Suid-Afrikaners ingaat. En dit is my geleer om ook om aan te dink van ek het nou ook gegae 'n tijdlijn uitgewerkt, van van die goeder wat gebeur het in in daai in daai of rondom daai tijd, En ehm um, ek dink nie ek het regtig besef of al ooit daaraan of so daaraan gedink het. Suid-Afrikaanse burgers gevecht het in die Eerste Wereldoorlog aan die Engelse kant nie. Dit is nie iets waaraan jy denk nie, ek denk nie dit is erg iets wat vir ons in geskienis geleer is nie. Um, so dit was vir my anderste ervaring geweest om, om daar tussen die graf te rond te gaan loop en die, die graf, die graf um, steen. het een springbok boe op, en dit die embleem van eendragmaak macht boe op, van die bataljoon, die Suid-Afrikaanse bataljoon, wat nou, wat gesnevel het daar. En soos ons sê, ek het nooit rarig daaraan gedink, dat Suid-Afrikaners jy daar graf gaan kry, met die Suid-Afrikaanse ding opnie. En ons het dus so ook, ons is na die Groot Memorial toe, in Teepval, Teepval, En soos jy opstap na hierdie, dit is een moerse groot memorial wat gebouw is. En dit het duisende, duisende, duisende name op. En ons het gaan kyk, want Toby's oupa het in die eerste wereldoorlog in die trenches on die som geveg en hy is met van die gas raak gegooi of, eh, of beinvloed dier die gas wat gebruik is in, in, in die tyd. In die chemical warfare wat die daaruit het begin het. En hy het nie te erg um, beïnvloed met met die gas wat hulle gegooid daaruit het neem. Maar hy het toch bieke van die nieuwe effecte opgedoen. Soos ek denk meeste van die ouwens wat daaruit het my gevig het het. En dit was ook nogal heel interessant. Want ons het in Engeland het ons op die 11 november het ons Remembrance Day. En dit kom op basis van daai van die eerste Eerste Wêreldoorlog wat op die 11de November ehm um, 19 wat 18 ek dink op die 11de November wat hulle klaargemaak het het ehm um, 'n het hulle hierdie poppies hierdie rooi blommetjies wat jy op jou op jou lapel kan dra in gedagte vir mense wat in die oorlog gesnewel het. En ek dink, een van die plommiekies wat op die, op die memorial geloos is, is daar briefie op. En die woorde som het nogal heel mooi op. Die woorde sê, um, dankie dat jy jou vandag gegeet so dat ons jou, of dankie dat jy jou morgen gegeet so dat ons ons vandag kan geniet. En dit het my weer eens nou maar net bykie hartier gemaakt, want ons dink nie rarig meer aan die mense nie. Die laaste veteran wat in die eerste wereldoorlog geveg is, is in Unimond, of die Suid-Vrikant, uh, Suid die Britse veteran wat geveg is, of die laaste levendige ou is dood in Unimond, en hy is nogal heel gepast dood, op die ouderdom van 111. Ek dink, Jesse, as jy die eerste wereldoorlog geveg het, en jy is 111 jaar oud in 2009 gewees, dan het jy 2 wereld oorleef, en al die dinge gesien, jy het, jy het 100 jaarse, 111 jaarse verandering waar geneem. Ek, het, ek kan nie denk hoe dit sal moet wees, om so oud te wees nie, ek, het, ek is nou weer 39, so, Ek kan my glad nie insien hoe, hoe dit so gewees het nie. Maar, to hy my ouderdom was, to sy al bezig om recht te maak om nie, amper om die tweede oorlog te gaan vech. En, um, weer, ek soos ek sê, dit het my nie het hardseer gemaakt om al hierdie, al hierdie grafstene, ek sê toe ek vertel me, hoekom is daar so baie begraafd was, en ek sê, wel die Engelse ding was, om die mense wat geval het, of gesnevel het, nabie aan die plekke waar hulle gesnevel het te begrawe. En die denken dat iemand uit Zuid-Afrika het op een boot geklim het, en so amper 6000 myl weggevaar het, en hier toe op, op een plek ingegaan het, en toe gestuur is na een land wat hy nie eers die taal kan verstaan of praat nie, en dan gesnevel het, en net al gegrawe ge is, Sy like is nooit weer terug Afrika, Zuid-Afrika toe gevat, nie. Dis, dis vir my, ek weet, dis nou net dode life, maar, ek weet nie, dit, dit, dit, dit is vir my, dit is, f, net van die mens wat hulle gekry het, daar heel wat van die mens wat so verrot het, op nou mens land, ek jy nie so hulle kon geweet het, wie hulle is nie. Dit is, nou moet nie, bykie van die inpak, wat hierdie, hierdie ding nou gedoen het, ek het so bykie die na die tyd bykie gaan lees, so ek sê, a, a tydlijn gedoen, want ek het, a, a paar dinge opgeval, van 1899, tot 1902, was die tweede boere aangewees, so, die vryheidsoorlog, basis, so baie van die ouwens, wat toe in 1914, opge, opgeroep is, om, te gaan vech, was nog, as hy moes gaan vech het, saam met die ouwens, wat hulle 16, as en maar 16 jaar vroeër of 12 jaar vroeër onder, onder druk gehad het. <laughs> Imagine hoe dit die yayu alliance so vinnig moet verander. Ek okay, ek weet nie. Jy moet daarom met diep gang rou om die daai groef te gaan bære. Nadat jy as jy dink vir die Britse alles gedoen het in die in die, in die tweede wêreldoorlog, die konsentrasiekampe en die die plaas wat hulle afgebrengend het en ja, ons het sekerlik maar gewen en ek het toe verder gelees dat in 1910 of 31e mei het Zuid-Afrika toe een union gedoen. So dit nou na hele paar jaar, dit is 8 jaar na die boere oorlig oor, is dit al die groepen na my mekaar gekom en gepraat en geredeneer en toe besluit ek hulle sal A union, Republic of the Union of South Africa word, en was in 1910, en die Union het toe later in 1961 as die Republiek van Suid-Afrika ontstaan, ook op 31e mei, maar as jy vat, 1902 die boereoorlog klaag maak, 1910 is hulle amal basis in een kamp gesitte, as juist die Union of South Africa en in 1914 is hulle gevra om te gaan oorlog maak Samere mense wat hulle, soos ek sê, twaalf jaar terug amper uitgeroe het, of probeer uitgeroe het, of seergemaak het. En dit is die studie as jy op Wikipedia gaan lees oor die tweede, of die eerste wereldoorlog, en jy gaan lees bykie oor die um, tweede boereoorlog, en die tydlijn, het is nie twee, en die mense wat betrokken was oor die poefoebeldillerei, en Louis Bota, Jan Smits, al daar ouwens, wat betrokken was in die boere is ook so betrokken in die, in die begin van die Eerste Wereldoorlog. En uh, die tydlijne maak nogal een uh, interessante leestukkie, sal ek sê. Een van die plekke wat ons voorbijgegaan het, en wat ek graag sal gaan wil besoek, omdat ek nou bieke meer daar opgelees het, is Delville Wood. Dit is een van die battlefields in die som, waar die Eerste Suid-Afrikaanse brigade en um, hulle lijn gauw het basis. Nou, um, hoe dit gewerk het, as jy jou lijn, jy mis jou lijn hou, en as jy 30% van jou kapasiteit van jou manne verloor het, dan het hulle gewoonlik vir jou bykie reinforcement gesteer, of, dit was heel moendlik die geval, dat as jy dit nie jou lijn kon hou, of as jy 30% van jou manne verloor het, dan het die, het die, het ehm, een poging gemaakt om jou lijn bij te vat, so hulle so advance het op jou lijn. En hierdie eerste, die eerste Suid-Afrikaanse brigade, het, um, toe hulle begin het, was daar 3155 mans van die lijn gehou het. En na 6 daal, was daar 619 oor. Hulle het 80% van hulle lijn verloor. En hulle het nog steeds hulle lijn gehou. Nou dit is, daar is groot memorial in Delville woed wat uh, opgerig is om die die braafheid van hierdie manne, bekie, ek weet nie, jy kan dit nie neerset in woorde nie, jy kan hulle maar net sê dankie, ek weet nie, hoe anders is so die lewe gewees het, as die Eerste Wereldoorlog anders uitgedraaid, of die Tweede Wereldoorlog anders uitgedraaid, of even die Boereoorlog anders uitgedraaid, baie mense sê, ja, oorlog, oorlog, oorlog, waar oor hou ons oorlog? Dit is een uh, moeilike story. Op die einde van die dag is die oukies wat feit, uh, hulle volw maar net orders. Dit is alles polities. En die oukies doen maar net hulle werk. Soos enig iemand ander sy werk moet doen. Ongelukkig gesê waard nou, om aan een ander oud te skiet as hy so gesê word. En hulle word opgeleid, en hulle word geleer om het te doen net soos ons leer om een machine te werk, of een computer te werk. Dis, dis hulle werk. So ek, ek het vir my uh, my charity bankje vir die, die maand, het ek um, Helpful Heroes bankje gekry, toe ek daar by die rakpie was, en ek het bykie meer daarin ingelees om te kyk wat sy charity dit is, en dit is vir die ouwens wat terugkom van die Irak en Afghanistan. Um, wat ledemate verloor het, of iets verloor het, sig of enig iets, so iets verloor het, en die support, die charity support hulle. En ek denk, dit is nogal heel, een heel goeie charity, om te ge, om te ondersteun, vir die simpel rede, dat, soos ek sê, ons het die, ons is baie makkelijk, om vinger te weis, en sê, ja, die oorlog is een strons door die, of, ja, die, maar, die oukies waar al vig, moet 'n rede hê hoekom hulle hulle lewens in gevaar stel elke dag. Dit was hulle werk. Hulle het nie opgeteken om te sê ek hulle gaan oorlog toe nie. Hulle het opgeteken want ek weet nie, daar was dalk ander redes gewees. Hulle het geweet hulle gaan dalk oorlog toe gaan, maar nie onnuttelose oorlog toe gaan veg nie. Hulle wil trots gaan, dit wil vir hulle land beskerm het. Hulle, hulle het nie opgeteken om om olie om, om te gaan fight vir olie nie. Verstaan? So jy moet hulle bykie, en nou moet hulle net orders volg, hulle, hulle moet doen wat hulle gesê word, want dis hulle werk. En ek denk ons moet hulle, ons moet hulle nie net wegwees nie. Ons, ek het nou weer in die korant gelees van een pap wat gelooe, een pap wat gelooe gewaier het om soldaat te te serve om met hulle uniforms aan het. Ek denk, ons moet bieke meer trots wees op die ouwens, wat gewillig is om daar in vorms aan te trek. Soos ek sê, ek sê nie, ons oorlog is recht nie. Maar daar ouwens doen nog steeds een werk, wat min mense wil doen. Of bereid is om te doen. So, ons moet hulle sêk as een bieke ondersteun. Maar dit is nou my, uh, my, my my my hele week omtrend gewees. Daar is nou bieke alweer nog niets gewees, wat ek vanavond ontvang het, maar Ons wil sekerlik nou maar volgende nawek, of, uh, ja, volgende nawek by jy daar oor gepraat. Ek sien nou al, ek trek hier so by, wat is 46 minuut, jylle seker na nou al syk vir my. Sjoe. Ek maak op vir al die tyd wat ons gemis het. As jylle wil uh, comments los, asblief ook jy daar op uh, www.gogebyt.wordpress.com Of as jylle my somme direkke e-mail wil stuur, gaan daar by... Goga Tassie, g o -E GoogleMail.com en dan kun je my daar so stuur, maar loos ek kom en dan chat hulle allemaal sam, en dit is altyd lekker om te sien wat ander mense skryf. Of as julle nou maar net wil luister, hoop julle luister lekker. Tot de volgende keer, ouwens, dat het goed gaan. Bye!